Nagy városi dilemmá Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszönjük a hallgatókat, Bányai Gézt. Gábor. Ma pedig egy. Mondhatom, rendhagyó műsorunk lesz, ugyanis van egy csomó vendégünk, de ezek a vendégek már régen megtették a kötelességeiket, és elmondták a mondani valójukat. Méghozzá február 16-án, ennek az évnek a február 16-áján az első nyilvános nagyvárosi dilemmák dialógusunkon, amit a Városvédő Egyesülettel közösen szerveztünk, és a Budapesti Urbanisztikai Társasággal, és a Kossuth utcában, a, én azt mondom most magamnak, hogy a Urbanisztikai Betegló utcában, ugye, ami az összes jegyet magánhordozza, ami ebben a városban ma a probléma, ott van az ő bemutató, a székházuk. székházuk igen, hát ez egy, egy üzlethelség, amit igazából ők, ők megkaptak, és, és hogy hogy néz ki, még arról sem nagyon tehetnek, hiszen okay. ez nem, nem az ő, hogy mondjam, felelősségük, hisz ezt lónak, nem nézd a fogát, ezt ajándékba kapták, és nem azért, hogy átalakíthassák. A lényeg az, hogy elkezdtük ezt a dialógust, és ma ezt a dialógust fogjuk bemutatni, maguknak, önöknek, méghozzá kis darabokban, mert ez elég hosszú volt, több, mint másfél óra, és ö, több fontos személy volt rajta. Azért elmondom a neveket, és utána veleményülünk ebbe a témába. Hát a Dialógus a Város Jelenérő és a Jövéről, ez volt a címe, Kolondi a Gábor, és én voltam a moderátor. Götz Eszter volt a Városi Idő Egyesület részével, egy nagyon fontos házigazda, háziasszony, házi és majd a később elmeséljük, hogy milyen fontos szerepet játszott. A beszélgetésben pedig részt vett Rádai Mihály Ladányi, János Miklós Endre és Fülöp Sándor a szombucman. Több legyet ütöttünk egy csapásra ezzel a sorozattal, ugyanis... Ez egyrészt a műsornak egyfajta hírverése is volt műsorunknak azok felé, akik egyébként nem hallgatják vagy nem igazán ismerik a civil rádió műsorait, de érdeklődnek a város problémái iránt, és ezért a Városverde Egyesület most már többé 25 éve működik, mint tudjuk. A legrégebbi Egyesület Magyarországon még a régi világban jött létre, és... Sok elkötelezett ember dolgozott és dolgozik mai napig a Egyesület kebelén belül, bár ez a városan elmérséget nem látszik, de ez egy külön történet, ez majd most el fog hangzani a műsorban is, hogy miért van ez így. És tehát egyrészt a, ezeknek a körében, az ezen elkötelezett városvédő, igazi városlakók, városnak a polgárainak a körében kívánatom népszerűsíteni ezt a műsort. Másrészt pedig, hát a Magyar Rókból társaság Budapesti elnökeként szoktunk tartani szakma rendezvényeket. Most már ide-stova több mint tíz éve létezik ez a Budapesti területi budapesti és hozzáteszem Pest megyei területi csoport. A legnagyobb ezzel ugye a, a társaságnak a berkein belül és mi is úgy láttuk jónak, hogy kivigyük a társaság székházából, ami egyébként nincs rossz helyen Lilium utcában, a Ferencváros rehabilitációs területén, de azért a Kosolytors utca mégiscsak középponttép helyen van, jobban szem előtt van, oda több mindenki beesik, hogy így mondjam, tehát mi is úgy láttuk jónak, hogy a múlt Budapási csoport rendezvényeit is áttegyük a városvidék Egyesülethez, és egyfajta együttműködést alakítsunk ezzel ki. Tehát ez is benne volt, meg talán a legfontosabb maga a diológus ennek a szándéka, és egyfajta műhelymunka kezdete, ami reményeink szerint folytatódni fog a jövőben, még akár ezt meghaladó keretekben is. Még talán a hát ha valaki nem ismeri, bár a Rádai Mihály nevét mindenki ismeri, műsorunkban is szerepelt, a Városfő Egyesület elnöke és hát egyfajta nemzeti intézmény a, ezen a területen, a unokányos a folyák látni műsorát mindenki ismeri. Miklós Endi nevét ebben a műsorban nem kell ugyancsak bemutatni, rengetegszor szerepelt, ő is urbanista, és tulajdonképpen ő is mondhatni a városvédő. Ladány János szintén szerepelt nálunk, ő pedig ö, szociológus, városszociológus, Fülöp Sándor pedig a Jövő Nemzetékek országgyűlési Biztosa, aki sikerült megnyerni el a beszélgetésre. A beszélgetés felvétele vágatlan, tehát amit most fognak hallani, az tulajdonképpen úgy ahogy ott levolt téve egy kis kézi készülék az, az a hang van fölvéve. Két hátránya származhat ebből, az, hogy bizonyos beszélők néha egy picit talán halkabban szólnak, a másik pedig, hogy a, olyan erős a Kossuth Lajos utcának a dübörgő zaja, hogy ez néha egy kicsit zavaró lehet, tehát hogy úgy mondjam, a türelmüket kell kérnem, nem egy arhaikus felvételt hallanak, és de, ezért van, de nem vizé, abszolút készült. nem studió körülmények között készült. A dialógustról elkezdtél beszélni, de azt mondom, hogy nem mondjunk most erről sokat, mert a felvétel azzal kezdődik, hogy ezt, ezt a szándékot, ami létrehozta a beszélgetést, ezt a résztvevők, Götz jó magam és te is elmondjuk, úgyhogy hallgassuk meg saját magunkat. Igen. Jó napot kívánok, hogy a Budapesti város egyesekkel, nagyon örülök, hogy ingyen eljöttek erre a mai eszemére. Örülök, elmondanám, hogy mi lett ma. A Civi rádióban már, már a téve megy ez a Nagyvárosi Dilemmák műsor, várnyi létre és konzija lábra tett, hogy kedden vigorkorent kezdte csinálni, és a várossal kapcsolatos. Lekülönféle témakörökre jövök, hogy beszélgetősök, hogy minden újságban két vagy három beszélgetős és ö, úgy gondoljuk a CD Rádióval, illetve a, a Magyar Urbanisztikai Társasággal közösen, hogy erre az évre havonta vagy két havonta, ahogy sikerül összehozni, ö, csinálunk egy sorozatot, itt egy ilyen nyilvános rádiófelvétel, egy sorozatot. Ebből a nagyvárosi irányból a téma az lesz, hogy a civilek hogyan tudnak részt venni a város folyamatában. A módszerére kitaláltunk egy kis játékszabályt, hogy ne legyen teljesen tartalan az egészet, röviden elmondanám. 90 perc, ez nagyjából másfél óra a idő. Meghívtunk beszélgető társokat, akiket mindjárt be fogok mutatni. Ő, ők fogják felvezetni a két műsorvezetőnek, Bányai Gézának és Gondzi a kérdéseire, ők fognak válaszolni, tehát ők adják meg a beszélgetésnek az alaphangját. Bárki uh, utána, amikor, amikor ezek a honszat beszélgetések megtörténtek, bárki közbeszólhat két felemelésre. Mindenki viszont egyszer, maximum két percig beszélhet. Ha retemben az akkor én ennyit szabad Uh, és azt szeretnék, hogyha egy újfajta és nagyon békés vitamont uh, felhonosódna meg, és szeretnénk kikísérletezni ennek a mikéntét. Uh, Úgyhogy ha bármi olyan van, ami szértő, kellemetlen, uh, negatív, az hoz, ide közénk, akkor én formáltak alapjának, és ilyen szót, szóval, pedig ezzel megkérem, hogy az, az aki ilyen felszólalást uh, hoz az a szöjetebe. Uh, még egyszer szólhat bárki, hogyha személyesen meg van szólítva, és válaszolni szeretne, akkor egy ilyen rövid, rövidet a nélkül. Uh, nagyjából ezek a szabályok. Akkor bemutatnám a részvögőket, tehát akkor menjünk, uh, induljunk innen. Bányai Géza Cigi Rádió szakaszéje. Rádai Mihály a Egyesület elnöke, Rádán János szociológus, Miklós Jende urbanista, Fülak a Jövő Nemzeléke Kországos Különzség utcosa, Kolonzia Gábor szintén urbanista a Modern Urbanistai Társaságban két iszletében. És akkor kezdőként. Tisztelt Hölgyemes Uraim! Tisztem a beszélgetésnek meg a megkezdése talán. Kezembe tartok egy kötetet, amit minden itt mutatok, ami, előre bocsájtom, hogy itt kapható a Városvéde Egyesületnél, ami erről a műsorról a, a civil reálírósnak megy, most már 2003 májusa óta szól, illetve az első 26-an Ugye 2003-ban Bányain Géza és Vidó Ferenc kezdték el ezt a műsort, Vidó Ferencet ma beszéltem, hát már ugye nem mai, Ö, szakértője a világnak, ezért hát meg kell érteni, hogy a gyengékedésem miatt most nem volt eljönni, de bízunk benne, hogy a következő adásnál, vagy a következő beszélgetésnél már adásokat foglalkozom állandóan, a következő beszélgetésnél ő is itt lesz, és elmondja, ami a szívét nyomja. Mindazonáltal ő volt az, ennek a műsornak az állandó szakértője egy-két -egy keresztül, ö, majd ö, minután, hát Eléggé kicsit kényelmetlen elmondani, hogy már mint 20 éve is időt Ferencet, sőt, már 25 is megvan az. Mesteremben tartom őt, hogy? A 45 éve Igen, igen, nem kell isekedni. tény az, hogy hát őt egyik, sőt azt mondom, első mesteremben tartom őt, és talán ilyen módon, utom-módon megtalált engem, hogy bevont az akkor még az által szerkezett adásba, aztán szinte észrevétlenül csúszott át hoznám ez a műsor, anélkül, hogy ezt konkrétan eldöntöttük volna, és most már a 100. adás is meghaladtuk, ez a kötet a 100. adás elérése nyomán született, már 120 körül tartunk, és minden második héten, szerdán délelőtt 10 és 12 óra között okható a 98 mhz ez a a helye. Na most idővel egyébként ez a állandó szakértés szépen lassan Miklós Endrihez csúszott át, aki körünkben köszönthetünk, és magáról a műsorról meg annyit, hogy nehéz lenne és nem is teszem meg, aki mindenki szeretett a műsorunkban. A jelen lévők szinte mindannyian, de remélhető, hogy nem mennyire vannak benne szerepelni idővel. főleg Sándor, aki a én és kollégát küldte, egy kitűnő műsor volt egyébként az az adás. De annyira sokszínű, annyira sokrétű a város, tényleg ahogy a meghívóban is van, hogy a világ egyik legbanyagultabb dolga, ezért nagyon sokszínű, sokrétű maga a műsor is és bízom benne, hogy ez a beszélgetés is az lesz, ami ennek a nyomán jött létre, mert amikor ennek a Tönnek kötetnek a bemutatója volt ugyanez a helyen, a lévők közö sokan akkor is itt voltak, a sikere volt tekintette, úgy gondoltuk, hogy folytatjuk egy más keretben egy kicsit, és rendszerét tesszük. Reméljük, hogy ebből egy, egy, egy hagyományteremtünk, ezek a beszélgetések rendszeresek lesznek, hogy ö, ö, műhely beszélgetések, sőt műhely is kialakul ebből, mindenhogy a rádióban is műhely beszélgetések folynak most már a hetedik éve, és mindez nem van, hanem a város érdekében, és végső soron a város lakói, a város polgárai az emberek érdekében történik. Talán bevelettől ennyit együtt szeretnék mondani, és nem az én a, arról a vonatkozására szeretnék néhány szót szólni, ami tal nem annyira nyilvánvaló, de a, a meghívóból azért kiderül, hogy mi az a dialógus, amire gondoltunk. Ö, az én találkozásom Vidor Ferencel nem volt véletlen, a Budapest klubban találkoztunk össze, Lász Levinnel sok évig ö, működtem együtt, és ö, a Vidor Ferenc is ö, ö, Eljött sokszor a rendezvényenkre, és a holisztikus gondolkodás, a rendszerben való gondolkodás az, ami alapvetően összehozott bennünket. És ez a fajta gondolkodási kör, ez egy egészen újfajta gondolkodási, általánosan úgymond mozgalmat indított el aminek Amerikában az egyik legelesebb képviselője az MIT-ról Péter Zenge által is elindított tanulós szervezete. Nem is tudom, hogy mondjam, nem igazán mozgalom, mert ez egy, mert ez egy, ez egy szervezetfejlesztési koncepció is, de rendkívül sok oldalú non-profit szférától kezdve a vállalatokig alapvetően lehet alkalmazni. A lényege két dolog, az egyik az, hogy amikor beszélgetünk, akkor megpróbálunk most egy uh, szakítani azzal a hagyományal, amit főleg Magyarországon nagyon uh, jellemző, hogy, uh, hogy vagy valakit szidunk, vagy csak úgy panaszkodunk, vagy egymást uh, megpróbáljuk legyőzni a vitában, vagy pedig uh, Öncélúan próbálunk egy gondolatot például elébe tárni az embereknek. A dialógusnak a lényege az lenne az eredeti koncepciója szerint, hogy gondolatok hangoznak el egy-egy hívó gondolatra, vagy hívó kérdésre, és ezeket a gondolatokat mindenki a maga módján a saját gondolatával kiegészíti, hozzáteszi, és nem azzal a cél, hogy legyőzzön egy másik gondolatot, hanem azzal, hogy hozzátegyen, lehet az egy teljesen ellentétes látásmód, vagy vélemény is, de nem az a lényeg, hogy ezt az ellentétet most szítsuk, hanem az, hogy ez a fajta gondolat bekerüljön a köztudatba, és a végén a beszélgetést abban a reményben, hát tulajdonképpen sose lehet bezárni, de abban a reményben szakítjuk meg, hogy gazdagodunk a sokféle látásmód, által ki, ki rajzolódó egy másik fajta képpel, ami tulajdonképpen egy, egy magasabb szintű ö, ö, gondolatot vagy elgondolást képvisel. Mert kell mondanom, hogy ö, sokféle biológus módszer létezik, és mi ö, most kísérletezünk azzal, hogy ilyen létszámmal tulajdonképpen nem igazán szóval egy ez nem nagyon jól működik, hogy egy, egy, egy ilyen igazi Ilyen dialógus csoportot csináljunk. Ezért kell, hogy bizonyos ilyen szigorú szabályokat jobban betartsunk, hiszen ezeket kívülről nem kéne egy dialógusban mennyire irányítani. De arra kérem a, a, a főbeszélgetésnek a résztvevőit is, hogy ennek a szellemében próbálnak gondolatokat berakni a közösbe. Nem célunk tehát az, hogy egy vitát folytassunk, de természetesen a legkülönbözőbb gondolatoknak helyet kell adnunk. Úgyhogy ez az, az a elgondolásom, hogy ezt megpróbáljuk valamiképpen most érvényre juttatni. Hogy kezdjük el. Talán, az első kérdés, a például felvedetőként, úgy lehet megfogalmazni. Ugye most már édes tova 20 éve van, demokrácia Magyarországon. Belőtt azt mondták, a demokrácia volt, hát mindegy szabad, a demokrácia. Ö, és húsz éver ezelőtt hát, eljövök, hát önbe tekintve, hát túlnyom a része, felnőtt feljezni meg. Tehát ez volt a kezdet ennek a beszélgetésnek. Én remélem, hogy lehetett azért érteni, mert azért úgy képzeljék el, hogy egy üzlethelységben ültünk, aminek egy óriási kirakata van a, a Kossuth Lajos utcára, és körülbelül voltunk egy hatvanam. Elég sokan. Nagyon elég sokan te tele volt a, a, az egész terem, és a beszélgetők egy pici karéba ültek, és hát egy ilyen mm. nagyon tisztán fölvevő, de mégiscsak egy egy ponton fölvevő kis készülékünk volt, amivel ezt föl tudtuk venni, tehát sajnos az egyik másik hang az erősebben vagy hangosabban szól. Hát ennyi a technikáról. És hát a másik majd ugye két része volt az egyik, amit te is említettél, hogy a dialógus, hogy ennek a, a mi koncepciónknak két oldala van. Az egyik, mondhatom, hogy hagyományos, az, hogy azokat a kérdéseket, amik a városra kapcsolatosak, azokat alaposan körül járni. A másik pedig a módja a beszélgetésnek, ahol mi most a két, hogy mondjam csak a két, mind a két oldalát támogató partnerként veszünk részt, Gábor inkább a szakmai ö, ö, kérdésekre figyelt, Én nekem pedig a dolgom az, hogy ennek a dialógusnak a lehetőségét biztosítsam. Az mondom, hogy a lehetőségét, mert egy pár szót azért kéne erről a dialógusról még beszélni, mert valójában arról van szó, hogy a, amikor beszélgetünk egymással, akkor Hát van ugye a plegykálkodó beszélgetés, amikor gyakorlatilag nem akarunk különösképpen mondani egymásnak semmit, csak elütjük az időt, ami a barátkozásnak lehet egyébként egy, egy jó formája és a, a, a kommunikációnak. De amikor valamit életre akarunk hívni, egy, egy, egy komoly kérdést körbe akarunk járni, akkor ahhoz vagyunk szokva, hogy... hogy még csak nem is eszmecserét, hanem, hanem vitát rendezünk erről. Vitatkozom veled arról, hogy Budapestnek uh, mi volna a, a, a lehetséges jövője. És leülök a felek, és mindenki elmondja a vagáért, és ahhoz vagyunk szokva, hogy uh, nem annyira hallgatunk a másikra, hanem azokból a cool kulcs figyelünk. A tudatunk, vagy az elménk erre el van rá eh, hangolódva, és azokra a kurcsszavakra, amik az én mondani valamhoz illeszkednek, vagy éppen ellentétesek vele, azokra már gyűjtöm magamban a, a való. És ez azt jelenti, hogy te mondjuk beszélsz, és azt mondjam, hogy hát igen, ezzel kapcsolatban nekem pedig az a véleményem, és itt nincs, sajnos ebben nincs igazad, és mit tudom én, stb. stb. stb. Adott esetben mondjuk ezt mi nem szoktuk így gyakorolni nagyon-nagyon a, a műsorban, de az életben, és főleg pedig a közéletben ezt annyira kegyetlenül űzik ezt a fajta e, vitatkozást, hogy szinte képtelenek meghallani egymást a, a beszélgetők, és ezt fordítsuk le a mi helyzetünkre. A szakember, és mondjuk a polgár, a civil, e, nem tudja meghallgatni egymást. Ha szakember mond valamit, a civil rögtön gyanakszik, hogy igen, mert nem tudom én, politikai, anyagi, nem tudom én milyen ö, ö, dolog húzódik meg belőle, és ezekre figyel, és a legkisebb ö, ö, gyanús mondatra, már megvan az éles ö, reakciója. Fordítva ugyanaz, hogy a civilek csak így, meg úgy, meg amúgy, meg mindent meg akarnak akadályozni, meg a többi, meg a satöbbi, satöbbi, satöbbi. Hát persze az élet minden szintjén megy, nyilván a családban kezdődik, amikor a férj és a feleség ö, nyúzzák egymást. A dialógusnak egészen más az értelmem. Hogyha valamit konklúzióra szeretnénk jutni valamiben, akkor a dialógusban az volna a a csodálatos, hogy én elmondom azt, amit én erről gondolok, vagy tudok. Utána te elmondod, akár teljesen, nem kell, re, nem kell reagálni rá, hogy a másik mit mondod. Nem kell megcávolni, nem kell megerősíteni. Elmondod a magad érveit, amiben nyilván benne vannak azok a dolgok is, amik, amik ellentétesek. De annél kül, hogy éleznénk, ezt elmondod. Elmondja a harmadik, elmondja a negyedik, és ahogy megy körbe a gondolat, a Egyfajta kép mindenképpen kialakul arról, hogy egy picit többet megért a másikról. Nyilván ehhez alapvetően szükséges, hogy hallóként vegyünk részt a beszélgetésben, ne pedig úgy, hogy csak beszélek, hanem, hanem figyelek, és próbálom a te gondolataid, vagy az hát beleélni magam, megérteni, hogy tulajdonképpen mi is, mit is mondasz. Akár egyetértek vele, akár nem mondhatta ezt, hogy úgy állok neki, mintha egyet értenék, de természetesen nem értek fele, feltétlenül egyet, mert, mert esetleg látom a különbséget. És egy jó sikerült dialógusnak az az eredménye, ez eddig még összetettebb, mint aminek van egy egész, hogy mondjam, kultúrája, és nagyon sokan dolgoztak ezen Egyébként a magyar ugye, karácsony Sándor, aki a nagy magyar pedagógus Miklós Jendrével jó néhány hónappal ezelőtt egy egész adást szenteltünk az ő általa javasolt dialógusnak, tehát mondhatná, a dialógus egyik úttörője. A másik pedig David Bohm, aki mondjuk úgy, hogy híresebb lett, ugye ő egy hangol fizikus, atomfizikus, és ennek a munkatársa, tanítványa, és az életének a nagy részét erre, ennek a dialógusnak a, a megértésére, és hát mondjuk úgy, hogy kidolgozására, tanítására szentelte. De a lényeg az, hogy egy gondolatot kipróbálunk létrehozni, amiben ami, benne van mindannyiunk gondolata, és benne van egymásnak a megértése is. És... És hogyha ez jól sikerül ez a dialógus, ez, ez lehet egy hosszabb folyamat is. Nyilván ez nem arról van szó, hogy most erre 10 percet rászárunk, és ha nem jutottunk a végére, akkor, akkor lezárjuk, hanem addig folytatjuk, amíg ez a fajta konklúzió meg nem testesül, és mindannyian nem látjuk azt, hogy tulajdonképpen ez lenne a jó. Ebben benne vannak én is, benne vagy te is, benne van egy harmadik, de igazából egy, egy szinten már feljebb járunk. Meg lehet, egy olyan gondolatnak fogunk utat engedni, amire egyenként nem is gondoltunk, hanem kiformálódott belőle valami más. Csak egy példa, elképzelt példa természetesen, ugye ott volt a Király utca 40, meg a úgynevezett ingatlan hasznosítása, a, a, a hatodik meg hetedik kerületnek a problémái, és a, és a civil tiltakozás. A civil tiltakozás tulajdonképpen nem is tehettek mást, a direkt ellenállás és a tüntetés szintjén nyilvánult meg, és a sajtót, nyilvánosságot próbálták magukra fölhívni a figyelmet, hogy, hogy leállítsák azokat a döntéseket, hiszen az emberek, a lakosság, a, a, akik, akik érdekeltek tulajdonképpen, és a döntők között, semmiféle f, ö, formális ö, kommunikáció nem volt hivatalosan. Pedig még előírtan lett volna, ennek ugye erről volt egy csomószor szó, de hát a, a mai közigazdokhességi gyakorlat az, hogy kitűzik a hirdetményt az önkormányzat falára, hadlásra mindenki, aki éppen arra jár a folyosón, és lehetőleg az előterjesztéseket úgy, úgy teszik meg, hogy öt perccel a... a, a ülés előtt adják oda a képviselőknek is, és mondhatna azt, hogy levajazott dolgokról van szó, amiben egy kívülálló már csak az, az azt tudja észre lenni, hogy már van egy határozat, már van egy építés engedély, már van egy engedély, már van ez vagy van az. A ideális menet, és most ez egy ilyen vízió, hogy ezek az emberek leülnének, mind a ketten éreznék az a a lakosok, meg a építészek, meg a, a közigazgatásba részvek mindenki leülhetne, és elkezden erről beszélni. Különböző nyilván fontos szempontokat beadnák a közösbe. És akkor megszületne egy terv. És meg lehet ez a terv, csak mondom, ez, ez egy elképzelés, én még ilyet nem hallottam Magyarországon sajnos, meg lehet ez a terv azt jelenteni, hogy engedjük be mondjuk a beruházókat, de ne rombolják le a régi épületet, hanem alakítsák át, alakítsanak ki benne magasabb színvonalú lakásokat, ezt, meg azt, meg azt, Tehát magyarul egy ilyen nyerő helyzetet hozzunk létre mindenki számára. Amiben mindenkinek az érdeke végül is benne van, és mindenkinek a figyelme, a tekintete másra szintén megnyilvánul. Hát ez az, ez az álom. És szóval a dialógus, amivel kísérletezünk, az még nem ez, hogy ez megvalósuljon, hanem hogy akik részt vennesznek a dialógusba, azok, azok egy picit kondicionálják magukat arra, hogy hogyan lehetne ezt a dolgot megvalósítani. Meg kell mondanom, hogy ez a beszélgetés sorozat ettől még eléggé távol áll. Tehát ez egy ilyen pillanatilag ilyen kezdeti eh, kísérlet ahogy én látom, legalábbis a dialógus szempontjából, szakmai szempontból sokkal erőteljesebb és, és e, e, e, e, mondjuk, hogy eredményesebb ez a beszélgetés. meg az egész dialógusnak több szintje van. Egyik a meggyőzés amikor azt akarom elérni, hogy a mások ugyanaz gondolja, amit én. De ez már nem dialógus. Azt akarom mondani. <síns> <síns> ez, ez a legalább szint. Most menjünk lentről fölfelé. A legtöbb, nagyon sokan, sőt, merem mondani, legtöbb így gondolják a dialógust, hogy, hogy akkor érte célt, hogy a másokat meggyőzte. Mhm. Na most a meggyőzési meg a legyőzés között már nagyon kicsi a közömség, tehát akkor vagyok nyugodt, hogyha legyőztem ilyen módon a másikat. Vagy legalábbis úgy le, hát beszéltem, hogy ö, ö, bebizonyítottam, hogy ő nem ért hozzá, mm. tehát én értek hozzá, és amit ő mond, az, az nem úgy van, stb. stb. függetlenül attól, nem, hogy, hogy hát nem, nem az gondolja, amit én, ezt de, ak is, de, de, ja, de akkor is nekem, mert igazam is, punktum. Igen. Ez a ez a leggyakoribb, és a legalacsonyabb szint. A következő, az ö, szintén közismert tézis, antitézis, szintézis. Nem én találtam ki régi dolgok, mm. ezek már dialatikus materializmus, és ebben már azért több van, mert van két egymás, ö, ö, hogy mondjam, tehát nem azonos vélemény, ö, alkalmas egymásra szenbeszegülő vélemény, és addig ö, folyik a dialógus, míg egy magasabb szinten létrejön egy egység, ami már nem lesz azonos egyik se a tízissel, se az antitézissel, egy magasabb szinten létrejövő egy egység, ez a, ez a szintézis. Ez mondjuk a tudományos ö, uh -huh. ö, szintje ennek a dolognak. Ez már lényegesen jobb szint. A, a következő viszont, nézzük magát a szót, ezt még az első ö, állandó szakértőnk, a vidol Ferenc szerette, hát uh -huh. a hogy honnan maga a szó. Bizony. Hát ugye a logos a görög szó, ige, benne van ebben a szóban dialógus, a logos. és a dia az pedig át, tehát, hogy a, a, az igének az átadása. De ez már lényegesen magasabb szint, ugyanis itt tulajdonképpen úgy is lehetne megfogalmazni, hogy az emberbe van egy gondolat, és ez, az olyan, szikra képiessen kifejezve, ami átpattan a másik emberbe. Tehát át tudom adni az én gondolatomat a másik emberhez, megérti, hogy én mire gondolok. Mert rengeteg félreértés van egyébként, vagy azért, mert mert ő más szavakat használ, más gesztusokat használ, félérti, amit én mondok, vagy mert ö, van egy fixa ideája, és abból nem enged. Ö, tehát nem engedi magát befolyásolni semmilyen szinten. Tehát egy nagy dolog egyébként, ha odaig eljutunk, hogy ez a gondolat szikra át tud pattanni, és ennek a ként azok az emberek akik egy ilyen beszélgetésen részt vettek, más emberként mennek haza, minden, odamentek. oda mentek. És ez az igazi értelme a dialógusnak. Minden igazi dialógusnak ez az értelme, ö, és, és ez visz előre, ebből lesz valami. Az, az hogy most valakit meggyőztem, legyőztem, vagy éppen bebizonyítottam, hogy ő nem ért hozzá, abban nem lesz semmi. Én még egy lépéssel tovább mennék, hogy az az ige honnan jön, mert tulajdonképpen bármilyen gondolat, ami, amit mi előadunk, az a számunkra is mondjuk úgy, hogy érkezik. Ugye Platón azt mondja, hogy a tudás az emlékezés. Tehát bármi, amit, amire mi úgymond rájövünk, mondjuk egy matematikai ö, formulát, valaki levezet, egy egyenletet egy, egy bebizonyít, hogy, hogy egy, egy törvényszerűség hogy van. Az igazából egy meglevő dologra ö, talált rá, és ö, ez a dolog ez rajta kívül mindig is létezett. És ezt most ö, én nem is akarom tovább vinni, hanem maradjunk csak egy ilyen filozofiai szintjén, hisz mindenki a saját hitte szerint elkezd gondolkozni, hogy vajon hol létezik ez a valami. Ugye valakik ezt teljesen spirituális forrásból gondolják, de akárhogy veszük, ezek a ezek a dolgok rajtunk kívül olyan olyannyira egyébként, hogy a mai tudomány erre igen komoly vizsgálatokat folytat. Egyébként pont az említett László Ervin az egyik kutatója ennek tudományos szinten, hogy bizonyos információk azok önmagukban jelen vannak a térben, és az emberek... Élő erre rátalálnak. Vannak például nagyon érdekes kísérletek valami japán majmokkal, például akik, akik külön helyen éltek, és az egyik szigeten elkezdték, mit tudom én, mosni a, a gyümölcsöt a tengerparton, és tőlük függetlenül egy másik szigeten, ugye vízválasztja őket nem ö, ö, találkoznak ezek a majmok, mert nem, hogy, hogy találkoznának 20-30 vagy 50 kilométerrel arrébb, a másik populációban is ez, ez a szokás megjelent. Tehát valami olyasmit fölvettek, vagy olyan gondolatra találtak, ami, ami gondolat úgymond benne volt a levegőben. Nagyon sokszor érezzük azt, hogy egy gondolat benne van a levegőben, és ez a gondolat bennünk meg tud nyilvánulni. És tulajdonképpen, szóval amikor a, a dialógusnak a, a logoszát kutatjuk, akkor igazából... Az kell, hogy rajtunk keresztül áramoljon át ez a gondolat, mindannyian keresztül, és öltsön testet. És most ezt, én nem akarom ezt elvinni feltétlenül egy, egy ilyen spirituális irányba, ez önmagában véve már nagyon misztikus, akárhogy a, nézzük, de ha csak a... lehet ez egy pszichológus biztos más, hogy fogja magyarázni, egy, egy atomfizikus máshogy fogja magyarázni, Egyébként az atomfizika magyaráz ezeket a leginkább, hogy mondjam, csak... Majdnem elmegy a határára annak a dolognak, amikor a, a misztikumot úgymond szinte meg tudja magyarázni, és minden rezgés, és mint rezgés, minden jelen van a világban. Tehát minden elindított rezgés gondolat, stb. jelen van a világban, de nem akarok ezzel e -e túl messzire menni. A lényeg az, hogy ha mi leülünk és elkezdünk egy ilyen dialógust folytatni, és ez a kívánságunk, hogy a gondolat megszülessen. rajtad és rajtam keresztül megnyilvánuljon, akkor ezt a csodát, ezt át lehet élni. És én azt hiszem, hogy amikor például egy szerető családban vagy egy nagyon szoros baráti körben együtt tudnak gondolkozni emberek, az egymásra hangoltság miatt ez a fajta, hát csoda nagyon sokszor előjön, hogy ugyan arra a dologra rájönnek, és, és te is arra gondoltál, én is arra gondoltam, és amikor elkezdek beszélni, akkor egyszer csak megvalósul ez a dolog. Hát, nem, hm. akarom, hogy félreérthető legyen, amit, amit, amit mondunk, hisz ezt így önmagában talán nehéz bárkinek vagy mindenkinek elmagyarázni ész a saját habitusunktól függően ezt azt mondjuk, hogy hát ez már inkább hihetetlen vagy nem fogadnám el, de ha egyszer kipróbálja, akkor észre fogja venni, hogy itt valami működik. Te, ha már ha ígérő van szó Logosról, akkor el kell mondani, hogy kicsit képiessen itt a rádióban ülünk, ez szóval meg egy adás. E, ami itt van körülöttünk, csak venni kell ezt az adást. De ez a vételhez egyfajta letisztultság kell, belső letisztultság egyrészt, másről pedig egy csend, külső és belső csend. Máskodom, ez zajrá válik, vagy, vagy, vagy nagyon torzan, vagy éppen hogy csak lehet, mint az előbb az én saját szövegemet kicsit halkabban, vagy zajosan lehet hallani. Tehát egy külső eső letisztultság kell hozzá, hogy ezt az, a, a folyt, folytosan az a kiárodó szellemnek az adását mi venni legyünk képesek. Ez az embernek a legmagasabb rendű küldetése, hogy ezt a, azt, azt a mondhatnám égi adást vegye, és, ebből, és mindaz, ami a kultúránkban érték, így módon jött le, elhívott embereken keresztül, akik aztán ezt a, a, a megkapott logoszt átadták a ö, átadták a többieknek, a, akik számára, ö, akiket érdemesen tartottak erre, hogy ő, ők is részesévé válhassanak ennek a logosznak, és a dialógus legmagasabb szinten ennek az égi adásnak az átadása az egyik embertől a másikig. Tehát nem akármilyen logosról van itt szó. Eredetiben. Most egy-két taktus zenét hallgassunk, és utána elkezdjük azt a beszélgetést lejátszani, ami a választott témáról Budapest jelenéről, hogy múltjáról és jövőről jövőjéről szólt, hisz az első dialógusunknak, február 16-án ez volt a témája. A nagyvárosi dilemmákat hallják, és az első február 16-án elhangzott nyilvános dialógusunknak a felvételét hallgatjuk vissza. Most fog elkezdődni az, ami a mondjuk úgy, hogy az érdemi beszélgetés. A szakmai része. Szakmai része. A és ez mindjárt Kolongyi Gábor kérdésével kezdődik. Egy picit ő a szerényen a szélére ült sajnos a. a a beszélgetésnek, és hát ezt igazából nem tudhattuk, hogy ez mennyire lesz erős, hogyha. Úgyhogy az ő hangjára egy kicsit jobban ö, ügyeljenek, vagy figyeljenek, és a többieket azt hiszem sokkal erősebben lehet majd hallani. Az első kérdés a például felvedetőként, úgy lehet megfogalmazni? Ugye most már édes tovább húsz éve van demokrácia Magyarországon, például azt mondták, hogy a demokrácia volt, hát mindegy, szóval a demokrácia. Ö, és húsz évvel ezelőtt, hát milyen lévők, hát őtbe tekintve, a úgy nyomja része, Felnőtt meg, az EU én meg emlékszem a reményekre, hogy milyen nagy bizalommal és milyen nagy örömmel hátra foglaltuk a váltásokat. főleg azért, mert úgy gondoltuk, hogy most végre a mi két tehetjük ezt, ezt a várost, ezt az országot, Igazán ö, felszabadulhatnak az alkotó energiák, amelyek addig lefolytva voltak, mert minden meg volt határozva, mert senki nem merett beleszólni, és így tovább. <gül> és ugye eltelt húsz év, rengeteg civil szervet alakult, rengeteg kör, klub, stb. stb. Ez most már szabad. Ö, de az a, a kérdés motoszkált bennem, hogy eredményét tekintve, Mennyiben befolyásolta valóságosan a város életét az, hogy most már be, ö, lehet szerveződni, bele lehet szólni, ö, és konkrétan akár téltünk minden Budapestre, hiszen itt vagyunk, mennyire befolyásolta a Budapest életét azt, hogy itt lehet civil szerveződéseket alakítani, bele lehet tényleg valóságosan szólni a város életébe ö, a folyamatokkal mennyire hatásos ez? Mik a tapasztalatok most már az elmúlt húsz évvel Nem tudom, ki szeretnék kezdeni. Talán... Kihány... Igen, mert te sokat szóltál bele. Én azt tudom erre a kérdésre választani, hogy mennyire tudunk beleszólni szívülszerezettek a város dolgaiba, hogy egyre kevésbé. A rendszerváltás, Eufóriájában, még Guza Péterrel például azt gondoltuk, hogy ha már sikerült elérnem azt, hogy minden utcattárlán szerepeljen annak a városnegyednek a neve, ahol az utca van, ez egy ősi hagyománya, a városnak tulajdonképpen úgy értem, közmunkák tanácsi hagyománya, az legyen újra a életben. Arról beszéltünk, hogy milyen érdekes lenne, hogyha a fővárost úgy, vezetni a testület, amely vezeti, hogyha a város részek érdekei megnyilvánulnának a városban. Ma már a kerületek érdekei csak önmagukban nyilvánulnak, meg gyakran a főváros érdekeivel ellentétesen nyilvánulnak, meg nagyon sok múlik azon, hogy melyik kerület milyen városkördikai vezetésű, mi intézhető és mi nem. Szóval kétféle dolog felé hajlok és az a bevezetőben is elhangzott. Gondolatra válaszolnám, hogy egyrészt kezdünk menni közben, miközben beszélünk az egyre nagyobb általánosságot felé, másrészt pedig az egyre szűkebb, egy-egy projektre koncentráló dologra. Gondok ilyet. Most szerveztek Tosi Csivánék a Dunáról egy konferenciát a Makadámba. Két hölgy beszélt, én kb. 20 perc van elmentem mert ez az amerikai típusú vetített szövegeknek a felolvasását egyrészt elképesztően unom, másrészt azt, hogy semmi konkrétum el nem angzik, hanem hogy hogyan kell, és akkor a nemzetközi, és akkor volt ilyen, hogy stakeholder, és így gondolkoztam azon, hogy mi lehet a stakeholder, hogy, frisse, hogy ressen hozzák-e, vagy félig sütve, hogy mit jelent a, a stakeholder, és bár e, és annyi angol szó volt, hogy gondoltam, hogy ez nagyon fontos lehet a Dunal-Manchesteri és San Franciscói szakaszait illetően. Egyszerűen e, képtelen voltam fölnőni a feladatig, hogy én ilyen általánosságban hogy A másik pedig a pokrét ügyek, hogy hiába dumáltunk, útörőáruház lebontva, mögötte a, a száz éves ö, étterem, mint legöregebb pesti lakóház, második legöregebb ház, a Ráadlanokdal utca 8 lebontva. Beszélek, mint Kassandra, a hősötere, akkor is szét lesz barmolva az egyik oldalon, míg a másik oldalához nem nyúl senki. Tehát egyszerűen ülök a tervtanácsokba, egy a Nagymező úgy lebontják házat, mint a pincsök, a külső falai maradnak. Itt beszéltünkről, az Ötfös utca, a lakott a Budapesti Városvédő Egyesület. Felismerhetetlen mára, mert minden egyes, négyzetcentiméternyi járda szegélykőért harcolni kell. Ha a biciklisták érdekei fontosabbak, akkor mostantól kezdve nem elég, hogy a bevásárlóközpontok elszívták Budapest belvárosának bevásárló forgalmat. Ma már meg sem lehet állni, hanem a, a körúton, a vámházkörúton, mert a biciklök mind a két oldalon biciklízzenek, ennél fontosabb nincs is. A Margit hídnál emlékszem arra, hogy csata folyik, nem tudom, hogy ma, ma már hol tartunk, hogy a déli oldalon legalább, ha ne a biciklisább legyen a szélem, hanem lehessen gyalogolni, és így ránézni Budapestre. Mindig egy érdek valahol megjelenik, az az egy érdek, mint konkrét ellenfél, mint vitapartner. Működik is innentől kezdve, attól függően, hogy melyik, kutya erősebb, az nap van igaza. És annak megfelelően ö, folyik a ma ott tegnap volt egy fantasztikus győzelmem, készül 56-os emlékművet állítani a 12. kerület, amelynek négy éves ciklusra a Kultúrás Bizottságába valahogy bekerültem, és elmondtam több ülésen egyfolytában, nem lehet emlékművet állítani úgy, hogy azt mondják, hogy emlék szobrot állítunk. Mondom, mert Emlékszobor című gondolat nincs, az emlékművet lehet ragozni, de érzem, hogy a kerület ki akarja kerülni azt a konfliktust, ami a Turulmadárral keletkezett, hogy ne kelljen a fővárosnak, ami egyébként jogos törvényi passzust, hogy emlékművet a Budapesten, Budapest területét a fővárosnak jobbá kell hagynia, mert különben ugye a király Ica páros és páratlan oldalán két ellentétes politikai irányzat képviselője fog egymással szembenézni, Vasalbert és Rabnódi, vagy Horti és Bumbél, tetszik. Szóval ez így, ez így nem működik. És ezért van, egy a, a, a törvényben, az önkormányi törvény, hogy ilyen passzus, hogy a főváros hagyja ezt jóvá. És senki nem értette, hogy mit akarok, így keresztül ment a dolog, amit 13-án föl nem hívtam a kerület polgármestert, és azt mondtam, hogy értsd meg Zoli, ez így nem mehet, és egy 56-os szobrot akartok állítani, egy emlékmi, azt a főváros jóvá fogja hagyni semmi akadálya. 15 egy dátummal jelent meg tegnap a bizottságban az előteresztés, ha benne van ez a mondat, hogy emlékű, és hogy a főváros elé terjeszti Pokorni. Tehát egyszerűen ez a rá, de annyi dumálással jár, annyi erőszak, egy ilyen primitív dolog, a főváros fölfüggesztette saját nevezési törvényét, arra van rendeletét, hogy az alsó rakpartot átkereszteje. Érdemdús emberekről. A Budapest-i fővérlet most erről szól, szerint számítógép ebből kifolyólag nem akartam, hogy torlamból. Szóval a dolog ott tart, hogy ezért bármikor fel lehet függeszteni egy saját rendeletet, bármikor át lehet állni a saját szabályokat, mert egy politikai érte, mert egy politikai gondolat úgy gondolja. És most bedobtam egy-két kabicsat, gondolom, a vízbe, hogy gyűrűzzék. Ez a problémám, hogy egyrészt túl általános, amiről beszélünk Budapest szíve, a Duna program ilyen dolgokról, és közben én arra gondolok, hogy milyen furcsa lesz, láss Budapest szíve, átjövök az Erzsébet-hidról, és ott lesz egy lámpás csomópont a tövében, a gyalogos sarvjáról hogy fölül menjenek át lámpás kereszthezésben, zebrába az emberek, és az Erzsébet-hidra fölkanyarodni csak lentről lehet majd és vissza is csak lehet, felé lehet menni, és hogy aki délről a fővárosba, az egészen a parlamentig nem tud fölkanyarodni, mert a Rózevel téri fölhajtást is meg fogják, át fogják képíteni, hogy ne legyen. Én ezeket az apróságokat, amik egy város életét befolyásolják, nem tudom eléggé érteni, és amikor még a 7. kerületi polgármester mellette ült egy bizottságűlésben, és nem máshogy, akkor mondtam neki, mikor az 5. kerület elkezdte lezárni a Ugye a saját választók megbecsülése érdekében a különböző közterületeket csak gyalogos forgalom számára. Aki én azt mondtam neki, hogy most az lenne az okos, ezek után szélsevese lejárna a, vese, a Veseling utcát, a Dohány utcát, a Madácsi utat és mindent a gyalogos forgalomnak, meg a Kertész utcát is, mert akkor az ő választói is boldogok lennének, hogy csak a saját autó az hazamehet, mindenki más takarodjon. Csak az összes többi kerületen is ezt meg lehet csinálni, és igaz, hogy nagyon jó gyalogolni a városban, csak egy nem igaz, hogy nem lehet távlatosan gondolkodni ugyanakkor. Gondoljunk a Kossuth idején tervre, hogy budán át lehet jönni egy föld alatti úton az Erzsébetére. Milyen politikai helyzet van ma? Elképzelhető, hogy egy ilyen több éven át programot jóvá hagyjon egy testület Budapestet? Kizár Gyorsan lezárni egy utcát, újrakövezni, baromsok sok pénzt költeni az újrakövezésre? Az igen. De az, hogy legyen volna egy mélyúton közlekedni, mint Párizsban, vagy Színnyben, vagy valahol keletkezik valami átfogó szervezési gondolat, erre borzasztó kicsi az esély. Búzza péter -e vezetve egy csapat írja a város helytörténetét, azt könyvekben, folyóiratban mindig hozzáférletűvé teszi, időnként megszólalunk, mint Egyesület, mint 15 Budapest Egyesületet összefogó, amennyiben néha sikerül egy közös ügyére összefogni néhány Egyesületet Budapesten. A Podmanicki-Páholy, próbálnak időnként cselekedni itt-ott. Van, aki az Erzsébetvárosba tüntet, van, aki a postaládákért. A helyzet ma én szerintem rosszabb, mint volt a rendszerváltás előtt ebből a szempontból, mert akkor legalább volt egy -e remény, hogy ha együtt vadászott az ember egy pártfunkcionárissal, akkor lehet, hogy győzött. Ma erre nincs mód, mert másképp alakul a világ. Szépen. szépen. Kifolytáltám, János. Ja, az a rendszerváltás kapcsolatos gyönyörű illúzióknak. Az egy, az kapcsolatos. Én tudom, hogy ez egy mikrofon, azért beszéltem magos. Gyönyörű illúzióknak az egyike volt, hogy a civil kontroll, és ez egy olyan város lesz, olyan ország lesz, ahol a civilek és civil szervezetek belebeszélhettek abba, hogy mi történjen, és akkor sokkal inkább az fog történni, mint ami addig történt. Na most ez erősítette ezt az illúziót az, hogy amikor két rendszer között voltunk, tehát amikor az előző rendszernek a szabályszerűségei már nem érvényesültek olyan erősen, és a következő a szabályszerűségei még nem alakultak annyira ki, mint ahogy mára kialakultak, akkor volt is valami erre a civil szervezeteknek, és a civil kontrollnak, és bizonyos győzelmeket el is értek, már a tökéletesen világos, hogy ez a civil társadalom ebben a politikai berendezkedésben ez ugyanannyira csak egy hivatkozási alap, mint mondjuk a proletárok meg a proletár szervezetek voltak a proletár államban. Az a kevés civil szervezet az felbomlott, vagy a ügyeletes megélhetési civileknek a zsákmányául eset, ugye, ami a szerváltás előtt volt, az a kevés ember, aki ezekben a szervezetekben jól végezte a munkáját, az vagy elment politikusnak, vagy visszament a szakmájába, vagy elment az országból, vagy meghalt májzsugorba, és itt tovább, és itt tovább. Egyszerűen elfogytak a színvonal civilek, és civil szervezetek vannak, én soha nem számoltam meg, de valószínűleg a sokszorosabbabb, mint, mint, mint amennyi 1990-ben volt, de hát ezek megélhetési civilek, és a, a politika egész rövid pórázó tartja ezeket a civil szervezeteket, kezdve a, a, azzal, hogy a parlament megfelelő bizottsága osztja a pénzt a számukra, folytatva annál, hogy mindegyik politikai szervezet akkor is arra használja a civil szervezeteket, egyébként a tudományt is, amikor és amire akarja. És hát úgy is néz ki ez az ország, és úgy is néz ki ez a város. Budapest rosszabb, Budapesten rosszabb a helyzet, mint a, a, a többi városban, bár említett kétszintű kormányzatiság miatt mert azért valami kontrollja mégiscsak van egy, egy, egy vidéki városban egy polgármesternek ahol az egész város az egy egység de itt ahol ez széthullott 23 kis királyságra, a város, itt semmilyen kontroll nincs, és azon kívül az a, a magyar kapitalizmusnak az még egy ilyen furcsa sajátossága, hogy minél <coughs> Színvonalasabbnak kellene lenni egy városrésznek, minél fontosabb területen van egy városrész, annál igénytelenebb dolgok értülnek, mert semmilyen ellensúlya nincs annak, hogy ugye itt ö, ö, ö, ö, nagyobb pénzekről van szó, hogyha fontosabb helyen foglal el egy városrészt. Ennek semmilyen ö, civil kontrollja nincs, és semmilyen állami kontrollja nincs praktikusan és hát ezért sokkal jobban kizsák, kihasználják mondjuk azokat a területeket, sokkal nagyobb a beépítési százalék, és sokkal silányabb épületeket építenek, mint a kevésbé színvonalas területeken. Tehát még egyszer mondom, ez a civil kontroll ez ebben a formájában biztos, hogy nem működik. Nagy különbség még az is, hogy a rendszerváltás előtt, Mindenféle biztonságok történtek, de legalább szégyelték magukat időként ezek a politikusok, a biztonságokat csinálnak, ez a rendszerváltás után is így volt valameddig. Ma, a, ma egyszerűen nem lehet olyat mondani, és nem történhet olyan, amitől akár szégyenérzetet éreznek ezek a politikusok. És hát most, hogy időként rácsbőgé kerül egyik másik, politikus, meg önkormányzati potent. Tehát ezzel kapcsolatban is van egy olyan rossz érzésem, hogy ez is inkább a választási kampányhoz kapcsolódó valami ez, mint valami megtisztulásnak legalábbis a kezdete. De akkor majd meglátjuk, hogy mi fog történni. Az érdekeltségben csak annyit, hogy, hogy a rendszerváltás előtt azon a siker, hogy előbb kapsz egy vagy vargott kiutalást. Most ugye egy egész gyárra, bányára lehet szeretni venni, autópányokat Egészen másban megy a játék. A hol mindig kérdezettek? Miklós Én is a rendszerváltáshoz kanyarodnék vissza. Pontosabban annak az előjátékához. Emlékszem még rá, mikor 89 nyarán itt járt idősebb bus amerikai elnök, az időtájt sok reménységet hűztünk az amerikai demokráciához, hadd ne kommentáljam, de mindenesetre így volt, és akkor hatalmas tömegfogadt a kosúr téren, és a Bush a következőket mondta a magyaroknak, hogy, hogy kedves magyarok, vegyék tudomásul azt, hogy a demokrácia az egy nagyon időigényes dolog. Hatalmas tapsot kapott erre a kijelentésére, de attól tartok, hogy nem igazán értették meg, hogy mire volt. Én speciálem, amikor forgatta magamban a szavait, arra gondoltam, hogy valóban nagyon időigényes lesz a dolog, mert ez azt jelenti, hogy minden fontos érdemi dolgot meg kell beszélni az érintett emberek. Tudjuk, a demokráciának ez volna a lényege, nem az, hogy négy évente jogunk van bedobni egy papírlapot egy, egy dobozba, hanem az, hogy nagyjából próbáljunk benne szólni mindenbe, amiben csak lehetséges. Azért meg kell mondanom, hogy az idő, tehát 89 táján nem volt teljesen illúziós ez a remény. Most már látjuk, hogy miért szabadultak fel a civilek. Ez, a, ami már előtte előtte, de még nem, és már nem. Volt egy exlex állapot, amiben mindenki bizonyzaná vált egy pillanatra. Senki sem elt, erőből félresöpörni a civileket. Aztán utópa, hogy volt ez a, hát mondjam, új rendszer, amit nélküli demokráciának szoktunk becézni. Azóta aztán kutyát nem érdeklik a, a, a civilek. A város velegyi szempontból ilyen uh, jellegzetes uh, megszólásokat tudnék idézni, mint uh, egy hajdani kerületi polgármesterét, amikor a civilek egy beépítést nagyon kifogásoltak, akkor azzal lőtte le őket, hogy uh, van két milliárd forintjuk? Nincs? Na akkor tűnjenek ki, mert ez annyit. Ennyi. Ennyi a civil, Ö, vagy, tehát most már itt se tartunk, nem kell élvenni. A, a, a, egy újabbkori állambölcsőnk azt mondta, egy ilyen nagyszabású civil tüntetése, de majd megújnják, azt hazamegnek. Bölcs megjegyzés, kit érdekel? Négy évente bedobba a cédulát nagyjából mindegy, hogy hová dobom be, azt ezzel le van tudva az egész. Most, és a civil pedig civil egyébként hadd mondjak annyit, hogy Tulajdonképpen nem lett kevesebb a civil mozgalom, és ha azt mondjuk, a János Imre eltérően azt tudnám mondani, az se biztos, hogy a civil mozgalmak ö, objektíve kevesebben dolgoznak. Eredményünk objektíve jóval kevesebb, de a munkájuk nem. Ö, bár egyébként is szörnyen elveszi az ember kevét, nem is az a pénztelenség. Az szóval ahhoz egy van szakmai kérdéshez érdemben hozzá tudjak szólni, ahhoz komoly munka kell, és amikor éppen, hogy meg tud élni az ember, és nem mókja a a nadrágjá, marra nehéz ám munkát végezni, ilyen intenzitással. De ezt még mindig nem végzik. Nem, ez nem nyitakott. A gond ott van, hogy minek? Nem törődik fel a kutya semmi. Semmiféle érdem nincs a dolognak, senki nem vizik figyelmet, kiröhögnek, semmi el Az a néhány civil szervezet, amelyik még mindig csinálja, nem veszíti el a kedvét, és tüntetnek, és mindenféle minden tiszteletet megérde. Mert egyébként a tüntetés azt tudom mondani, hogy nem jó. A tüntetés meg a népszavazás az mindig azt jelenti, hogy homok szóródott a gépezetben. Normál esetben nem tüntetni kellene és nem népszavazni kellene, normál esetben pont azt kellene hogy az adott nagy hordeli döntést, egy társadalmi vitát folytatni. Egy országos döntés van az országban, egy fővárosi döntés van a fővárosban, egy kerületi döntés van a kerületben, Na ez az, ami, az a bizonyos időigényes dolog, amiről a, a, a boldog amerikai elnök beszélt nekünk, és ez az, amit tűniképpen neve figyelembe senki, akinek mondja volt arra, hogy ne vegye figyelembe. Úgyhogy igazából véve ez, hogy vannak civilek és dolgoznak a civilek, ez egyúttal azt is jelenti, hogy a helyzetű még nem egészen reménytel. Reménytelenik csak attól válik, és attól válhat, hogyha folytatódik az a kurzus, hogy a, a civilek le vannak ejtve. Tehát most itt, itt két, két dologra gondolok. Az egyik az a indolencia. Nem érdekeltek. A másik, a másik azért ennél mélyebb, ez azt jelenti, hogy sajnos a magyar közigazgatás nincs berendezkedve arra, hogy fogadja a civil szféra vélemény. Ez innentől fog a rendszerhiba, tehát itt nem a politikus rossz nem az, hanem az, hogy nincs erre kidolgóval megfelelő intézményi rendszer. Hát én, mint a állmigalkalás hajdani kiszuperált ö, dolgozója, azt tudom mondani, hogy mindenek előtt és mindenek fölött ezt a rendszert kellene kiépíteni ahhoz, hogy a civil szféra valóban hatékonyan működjön, de hogy ezt hogyan lehetne kiépíteni, abban most nem akarok belemenni az túlságosan oszsus. Na, akkor ez egy tökéletes volt, de most uh, Sándor kérem föl, hogy szóljon uh, hozzá, és uh, el is, uh, talán legyen. Két dolgot uh, szeretnék, a, a civileket és a, a településrendezésnek rendezésnek a, a rendszerét, és hogy ez a kettő, hogy uh, jön össze, ezeket szeretném úgy, megvitatásra ajánlani. Ugye azzal én is egyetértek, hogy, hogy volt, voltak a mézes hetek a, a, a civil mozgalom uh, elején valóban a régi uh, uralkodók már nem voltak elég erősek az újak, még még nem ahhoz, hogy ezt megakadályozzák. mert a 90-es évek első felében a környezetvédő civilek, akiket én ismerek, nagyon komoly eredményeket értek el, kodifikáltak, tehát a környezetvédelmi törvényt, a környezetvédelmi kódexet a nagyon komoly civil befolyással és vagy a is látszó civil befolyással sikerült csak összehozni még 95-be is. A második szakasz, ugye a 90-es évek vége nyolc, a, a ennek az évtizednek az eleje, ahol, ahol véget értek a mézeshetek, és már uh, egy kicsit a korlátozás, a szigorítás, egy-két ilyen mesterséges botrányát, jó, hol nincsenek csirkefogok nyilván közöttük is, és egy, ugye egy uh, százalékos törvény azért még segített, de már egy csomó korlátozást behozott, tehát itt egy picit, a, a, gondoljunk bele, hogy volt egy egyesülési uh, törvényünk, két-három oldal volt, és minden benne volt, ugye, ha, ha most akarnak egy civil szervezetet működtetni, akkor a kötetnyi, valóban ilyen kötetnyi a civilek számára ajánlott ilyen kézitáska jogszabályokból, tehát haladlan nehéz. De sajnos jött egy harmadik hát szakasza is a civil társadalom fejlődésének, az pedig kifejezetten egy ellenséges viszonyulás a hatalom és a gazdaság részéről. Tehát a, a civileket kiáltották ki, mint a, a gazdasági fejlődés kerékkötői, elsősorban a környezetvédelmi civileket, és ezért nagy, az utóbbi években nagyon komoly ö, ö, jogi korlátokat ö, ö, állítottak a civil részvétel ö, elé. Jegyzem meg, ez, ez másfelől azt is jelenti, hogy, hogy 20 év alatt annyira megerősödtek, hogy már komoly legyőzendő ellenfelek. Tehát azért, aki egy, egy környéletvédő szervezetek országos találkozójára eljön, idén lesz a 22 én eddig egyenben voltam csak, az azért 600, 700, 800 lelkes fiatalt tehát ami a környezetvédőket illeti, a, a semmiből vagy hát egy-két civilből, azért egy, egy, egy több ezres és, és nagyon szépen rétegzett ugye a a mainstream, ahogy mondani szokták, a, you know mainstream, hogy mondják azt. Szóval, hogy nehéz, ne. A stakeholderek, igen. Ugye, Tehát a stakeholderekből áll össze. De hát hogy mondani azt magyarul, hogy, hogy mainstream? Hát a, na, ahogy magyarul beszélünk, akinek irodája van, meg titkárnője. Tehát az a, az a fajta civil. Szokták őket megélhetési civilnek csúfolni, én nem mondanám ezt, jó, nyilván olyan is van. Többnyire kialakul most már egy ilyen, egy ilyen karrierváltás, hogy egy darabig civil vagyok, kapcsolataimat, szakmai, egyfajta szakmai tudást, egy holisztikus szakmai tudást azért ebből ez az előnye a civilnek kiépítek, és, és, és utána esetleg máshogy helyezkedek el. Ez egy teljesen egészséges, természetes dolog. Megélhetési civil, és akkor a, a, a kedvenceim azok pedig a grassroots Tehát a, a, a, a helyi adhok környélete a latin se jobb, hát nem tudom nehéz ezt kiiktatni. Szóval a, ezek a helyi a, a, a, a csoportok, együgyű csoportok, akik együgy kedvért jöttek létre, nagyon hatékonyak tudnak lenni. Hadd soroljak néhány ügyet így már az elmúlt másfél évben a, a mi irodánk gyakorlatából. Például a 15. kerületi Máftem, szerintem többen ismerik. Ugye egy helyi, önszerveződő, abszolút ö, így a, a földből kinőtt ö, csoport nagyon-nagyon kemény ellenfele volt ott. A igen. Lehet velük nem egyetérteni, de hogy nem lennének hatékonyak, azt nagyon nehéz mondani. Belső Ezsébetváros. Elnézés, hogy közbeszólok, a Márka Baráti köre az, az egyesületnek, egy csoportja, az képben itt jól fent a környezetvédelmi csoportnak a megvazírás. Jól tettem, hogy így lettem Jó, a, a Belső Ezsébetváros, ugye, o ott is ugye a... erre a... Társaságra lehet azt mondani, hogy, hogy, hogy nem, nincs igazuk ebben abban, de hogy nem lennének hatékonyak, vagy hogy nagy Isten nem, létez, nem léteznének, azt, azt nagyon nehéz lenne mondani. kamaraerdő, ez viszonylag kisebb portlertföl, de ott is a, a helyi kiskert tulajdonosok álltak össze egy kamaraerdő védő környezetüldő egyesületé, és, és fantasztikusan megnehezítették a, a, az önkormányzatnak azt, hogy, hogy kisíbolja ezt a, ezt a területet és, és valami nagy vállalkozónak odaadja. Lehet, hogy a végén elbuknak, de, de nagyon keményen küzdenek. Szóval ez, ez az egyik oldal. A másik oldal a településrendezés. Hát ugye volt itt egy ilyen centralizációs, decentralizációs inga, sokan mondják azt, nem tudom kinek mi a véleménye erről, szélsőséges véleményeket nem fogalmaznék meg benne, de hát ugye nyilván volt egy olyan helyi önkormányzat ugye, ahol nem, nem volt önkormányzat, tehát mindent megmondtak nekik fölülről, és hát valószínűleg egy picit átlendült abba az irányba, hogy hát igenis minden helyi kérdést oldjanak meg a, a helyiek, Hát nem tudom, szóval ezzel nagyon sok fejfájásunk van, nem biztos, hogy egy újracentralizáció oldaná meg ezeket a dolgokat, de ténykérdés, hogy a helyi önkormányzatok előtt hát szinte semmilyen korlát nincs. Lehet alkotmánybírósághoz menni, az jogosult arra, hogy, hogy megsemmisítsen egy, önkor, egy településrendezési döntést, ami jogszabály. Ugye jogszabály nagyon nehéz, hogy jogellenes legyen. Alkotmánybíróság az egyedül, amit tehet. Hiába van fölötte Országos terv megyei, sőt, ugye itt a budapesti régióban az agglomerációs törvény, figyelt hánynak rá. Ugye itt most a páty ügy látjuk, hogy nem érdekli őket, hogy az a oly kevés dolog marad benne az aglomerációs törvénybe. Annyira kilúgozták. De az az egy benne maradt, hogy hát egy könyörgöm, legalább 200 méter sávot hagyjunk a, a települések között, hogy mondjuk ülő déli részétől telki északi részéig ne egy egybefüggő ilyen gyönyörű falanszter uh, alakuljon ki. Uh, uh, nem, nem, ez, ez se lehetett. E, ez, ez, és, és, és meg fogják hozni, úgy tűnik meg fogják hozni ezt a rendeletet, ne is beszéljünk a beépítési százalékról, de ott is egy nagyon komoly civil uh, ellenállás. Azért van. Tehát a településen, de erről lehet vitatkozni, mennyire jó az, hogy, hogy helyi önkormányzat mindent visz, mindent dönthet egy jogszabályjal, uh, hát uh, beszéljünk róla, uh, én ezt, ezt javaslom. Na ez, nagyon örülök, hogy ez a téma fölmerült, ugyanis ez uh, uh, gyakorlatilag a mm, abba, amit szintén nem lehet uh, elmenni mellette, ezen a helyen, ahogy jól. Hogy uh, ezek a teletörés rendelési tervek, mint olyanok, ugyancsak a húsz évet tekintve mennyire ö, határozták meg a város fejlődését? mennyire érvényesültek, illetve mi érvényesült valójában a város? Ugye már a, a elkezdte ezt a témát. Hogy meg ezt? Hadd, ez még egy, egy gondolatot szeretnék én is szólni. városi dilemmákat hallják. Bányai Géz és Gábor ülünk itt, és hallgatjuk önökkel együtt azt a beszélgetés dialógust, amit 2010 február 16-án folytattunk a mm, Urappasi Városhogyi Egyesületnél. Igen, a Kossuth Lajos utcában, ahol jó sokan ott voltak, legalább 60-an, és a résztvevők rajtunk kívül Gölc Eszter, aki háziasszonya volt a beszélgetésnek valamint Rádi Mihály Ladányi, János Miklós Jendré és Fülöp Sándor. És most Miklós Jendré gondolatával folytatjuk a felvételt. Eszembe jött egy konkrét eset a felvetésére kapcsolatban. Néhány év amikor a Rúzvertérhegy még arást készültek építeni. Egy ősöreg fa van ott, még él is firú, de már kicsit rodozó állapotban. Ezt a fát el akarták volna távolítani. Nem akarták. No most az azt történt, az történt, hogy a vláni antasz a magát egy hogy én módon És az nagyon nagyjó jór A, a, a, a, a Na most a, a, én azt mondtam neki, hogy, hogy alapjában véve, alapjában véve, így, így. Ez olyan, olyan szűrű dolog, önmagában egy fakivágás ellen felépni, hogyha nem nézzük azt a meghatározó okot, a milyen és ilyen fejlettéseket e, kényszerít ki, és nem tudjuk az okot megszüntetni vagy korlátozni, akkor ilyen egyébként ellépések elérni, az éged világból nem tudunk e, semmit sem. E, e, Úgyhogy úgy, ez viszont sajnos innentől fogva a, a, a, annak a, nem úgy feszedni az egyszerű honpolgárnak a nézőpontját és a lehetőséget olyan messzire meghaladja, hogy tulajdonképpen hozzá sem tud szólni. Jelen esetben én tudnék mit mondani a, a, a Belváros egy Médgarázsúkkal koncepcionális e, e, elrendéssel kapcsolatban, De hosszú lenne elmondani, a Budapest egészének a fejlettési érintő tiámokra maradunk annyi. Ön szeretném, hogyha a példatáradból ezt a fát kivágnád, mert hogy ez teljesen hamis az a történet. Olyan fához láncoltál oda magát a barátunk, amit senki nem akart bántani, senki nem akart kivágni, viszont azóta erre hivatkozva lehet rengeteg európai és magyarországi támogatást kapni hogy ő mentette meg a róze Páit, és arra egy egész védegyetet lehetett alapítani erre a kezdőtől. Hát a oldási, én... egy búzni Eurót nem kapott már elnézést. Nem ő személy szerint, a védekel. Bocsánat, meg szeretnék uh, Csengőt, Csengőt, igen, meg... Jó, én azt kérdezés. szeretném, tehát ez a példa az nem jó, és ez nem kaptál, szeretném Civil szervezeti kaptál, példaként. Másról akartam beszélni. Okay. Arról, hogy valóban az ügyek fontosak, tehát engem jobban érdekelt az, hogy a hogy lehet megmenteni, funkció funkciómentes lett, hogyan lehet azt a kis első magyar vasútról hidat megmenteni, amikor kiúzzák alól a föld alatti vasutat, és így tovább, rengeteg ilyen példa van. De a civil ügyek itt ma ugye a fontosak, ezért van itt Fülöp Sándor, tehát én most mondanék három olyan dolgot, amin mindenképpen el kéne gondolkozni, hogy az általánosságok felé vigyük a kétköznapi problémáink felül a dolgot, ami nem konkrétan Budapest érben esetben. Az egyik az, hogy minden áldott alkalommal, és ebben egy ombudsman beleszólással talán segíthet, irtozatos mennyiségű adminisztrációt kell folytatni. Tehát az, hogy ez az Egyesület, mint a amilyen mondjuk létezik, hogy ez a címe hogy van neki adószáma, ezt minden évben, minden pályázatnál, minden elszámolásnál, nem a változást, ha van, kell bejelenteni, hanem minden akkor újra és újra ugyanazokat a papírokat bekezdezni, ugyanazokat az igazolásokat, ugyanazokat a írtózatos mennyiség adminisztráció van minden adózási és minden pályázat való indulási kérdésben. A másik, a civil szervezetek elosztása, ez az NCA megindulásakor akkor jól látszott ott voltunk, az egyikünk beült a, abba a társaságba, ahol a kultúra és sport volt, és teljesen elvérzett, és ami emlékpél, nem bocsánat, teljesen elvérzett, mert hiszen annyi sportszervezet van. Mind gondoljuk végig, hogy hány egyesület és hány egyesületnek, hány al szervezete, hogy szóba nem került, hogy támogatáshoz hozzájuthatna bármelyik a kultúra területén működő szervezet. ott ezt kihangsúlyozom, mondom, természetesen nyilván egy részt lehetett nyerő. A másik, ami környezetvédelem és az épített környezetvédelme volt egy csapatban, ott szóhoz nem jutott az épített környezet, mert a környezetölemi szervezetek olyan sokan voltak, és én megdöbbentem ezen az első ülésen, mert egyrészt fölkértek egy az első vagy második ilyen környezetölemi tanácskozásnak, hogy vezessem egy ülést, és kiderült, hogy az összegyűlt kb. 18 ember az 40 szervezetnek a tagja. Megjelentek itt, és kiderült, hogy mindenki aki hogyan növeszünk fát az alföldön szervezettől és a bányász békák problematikájával foglalkozott, ez mind tagja volt a levegő munkacsoportnak és fordítva, és teljesen természetesen ugyanazokat az előre el volt döntve, hogy kit jelölnek az Encia tanácsába, szóhoz nem jutott senki más, hogy ott a helyszínen, mintha hazafér font összezám volt. Tehát az nca annak ez a működési és pénzosztó szerepe ma bizony problematikus. Szeretném, hogyha erre odafigyelnénk. Már, és a harmadik, amit akartam mondani, ez az egy százalékok. Az egy százalékok, a, a, a, a, azt mondtam, papok, az urrak a papok, mint nixák, a helyzet az, hogy az egyházak egy százalékok ki van véve, miközben a kedvenc példám, ugye, hogy a Mátyás templom e, tetőcserepeit a valamennyi pénzén, az állam pénzéből cserélik, új zsolnai cserepekre, közben ha bemegyek, 200 forintot fizetek a kapuban, és a leszedett cserepeket adómentesen értékesítik 3200 forintért. Ez egy kicsit sok ugye egyszerre támogatásilag az egyik oldalon. A másik oldalon civil szervezetnek nevezünk mindenkit. Az óvodát, az iskolát, az állatkertet, a múzeumot, a színházat, mindenkit. Egy időben kerényimre hangján hangzott, mind a kis és nagymadásban egy oldalon el ne az 1%-ot a színháznak adni nem lehet. Az állami és önkormányzati vezetési intézetmények által létrehozott alapítványok nem civil szervezetek. És nincs másik egy százalék. Egy nonsensz, hogy egy ilyen civil szervezet, mint ez képtelen legyen a fűtését megcsinálni, vagy a portát, kicserélni, amir kapunk a pofánkra reggeltől estig, mert hogy hogy néz ez ki? Hatvanas évek ízlése. Ugye, amikor akkor építették, akkor ez volt a divat, hogy nem lehet pénzt szerezni a civil szervezeteknek, a valódi civil szervezeteknek, az állami és önkormányzati fenntartású szervezetek sokkal nagyobb propagandát tudnak ha az egyébként az önkormányzat és az állami szervezet pénzéből kifejteni a, a civil szervezeti támogatáshoz, akár koldulva a portán, a kirakatban, a plakáton, akár ö, ezerféle módon, és én nem tudom, hogy lehet -e ezt az egy... Ö, egy százalékot, két egy százalékkal szétválasztani. De ha ő 0,5-0,5-re szétválasztják, már jól járnak a civil szervezetek, mert a civil szervezetek pénzét bizony elviszik a különböző kulturális, iskolai és óvodai és egyéb és muzeális alapítványok, mert azok ugyanebben a kategóriában működnek. Szóval ez problematikus, és ez a három dolgot mindenképpen szükséges, tehát tartom, arról beszélünk, hogy a az ombudsman itt van, és foglalkozhatunk olyan dolgokkal, ami a civil szervezeteket szerte az országban egyaránt sújtja. Két korábbi kijelentéssel szerették reagálni. Az egyik az az, hogy kooperálnunk kellene jobban. Hát Ebben ugye nagyon nehéz vitatkozni, mert persze mindig kooperálnunk kellene. De akkor, amikor azt teljesen világosan lehet látni, hogy a kialakult szervezeti rendszer tökéletesen hibás, hát akkor nagyon nehéz azt mondani, vagy nincs sok értelme azt mondani, hogy kooperáljuk vele. Már nagyon megtanultunk kooperálni ebben a helyzetben. azt is tudjuk, hogy hogy kell kiátszani, hogyan kell kibújni belőle, és így tovább, és így tovább. Szóval ezt most lassan meg kellene változtatni, tehát húsz év, mondjuk ez a kerületi önkormányzatos díj, ilyen a világon sehol nincs, Varsóban volt, 92-ben rájöttek, hogy ez elhibázott dolog, és azonnal megszüntették, ilyen sehol a világon nincsen. Evel a másik uh, kijelentésre, amit Óbucna úr mondott, a, a, a, ahol szeretik uh, kapcsolódni, hogy ez centralizáció-decentralizáció kérdése. Sajnos sokkal nagyobb a baj, ez nem egyszerűen egy túlzottan decentralizált rendszer, hanem ez egy rossz koncepció, egy hibás koncepció mentén decentralizált rendszer, a magyar önkormányzati rendszer az egy harmadik utas gondolatból származik, egy valami érthető módon Magyarországon mindig, amikor volt 5 percre azt hittük, hogy szabadságban, akkor. Megpróbáltuk valami olyan rendszert csinálni, ami különbözik a szovjet rendszertől, meg a nyugati rendszertől is különbözik. És hát ez is valami olyan rendszer, ez a magyar önkormányzati rendszer. Ezt most nincs idők kifejteni, én ezt már 90-ben leírtam, és azóta akárhánszor leírtam. Ez úgy rossz, ahogy van. Önkormányzat, nem gazdálkodó szervezeteknek ad és azt várni tőlük, hogy ezzel tulajdonos módjára gazdálkodjanak, abból csak az történet, ami a hetedik kerületben történik, meg mindenhol máshol is történik. Egyébként csak a polgármester történetesen nem a, a, volt a fővárosi közgyűlésnek tagja, úgyhogy azért nem lett letartóztatva. De ugyanez történik gyakorlatilag mindenhol, eh, anélkül, hogy magatalizálni szeretném, ami a hetedik kerületben történik. Tehát ez egy rossz elhibázott koncepció. Aztán nem egyszerűen arról van szó, hogy fejetlenség van, hanem arról van szó, arról a gondolatról van szó, hogy a várostervezés az egy kommunista trükk. Ugye, e, semmilyen tervezésre nincsen szükség. E, e, még a Stellerpista, amikor nem volt ilyen radikális, mert még alfőpolgármester volt, főépítész volt, akkor Zseniálisan kifejtette, hogy mi nem akarjuk megmondani, nem is tudjuk ebben a gyorsan változó világ megmondani demokratikus körülmények között, hogy mi történjen a városban. Legfeljebb azt tudjuk megmondani, hogy mi ne történjen, hát azt se tudták megmondani. De, hogy, de ez a gondolat, hogy nem kell megmondani, hogy mi történjen, ez egy, ez egy mélységes tévedés, ez egy nagyon-nagyon ez ez egy súlyos tévedés. Itt nem egyszerűen túlzott, decentralizáció van szó. Na most, hogy ez a dolog, miért nem változott húsz évig? Mert az mondjuk rendben van, hogy azonnal nem alakult ki egy, egy tökéletes rendszer. Hát ilyet még senki nem csinált, hogy valamilyen bármilyen puhácska diktatúrából, de mégis valami demokráciát, meg termgazdaságot, piacgazdaságot. Hogy ez miért, miért nem, miért ilyen stabil 20 év után is, és miért rosszabb, mint amilyen volt az elején, pedig az elején is nagyon rossz volt. Hát ez, ez nagyon komoly érdekeket szolgál, hogy ebben a városban ilyen fejetlenség van, hogy ebben a városban videki azt csinálja, amit akar hogy ebben a városban semmilyen átláthatósága nincs semminek. Ez nagyon komoly érdekel. Na most ebben a, ebben a felállásban civilek e, csinálhatnak dicséretes dolgokat. Mi is most egy nagyon szép e, emléktáblát fogunk elhelyezni, meg ilyeneket tudunk csinálni, de látom, hogy egyre inkább beszűkül az a mozgástér, amit mi tudunk csinálni, mert e, sokkal erősebbek, egyre erősebbek, és egyre kevésbé kontrolláltak az ellenfelek. Úgyhogy, e, annélkül, hogy itt valami lényeges változás történne, e, nem, hogy javulás nem képzelhető el, de a dolgok, a helyzet további romlása sem állítható meg Ezt gondolom. Azt nem tudom, kiegészítem, hogy nem tudom, tudjátok-e elnézést a jelenleg tudják-e hogy két, az épültési igazgatásban két jelentős változás adott az elmúlt időszakban, mégpedig az illetékes minisztérium kezdeményezésére. Meg, eddig volt ilyen, hogy egy négyzetmény nagyobb felületen valami változást csinál valaki, például kijelz egy óriás reklámot, vagy mit tudom én, az engedélyt kell kéni se kerítés átépítéshez, se homlokzathoz való hozzáanyuláshoz. Nem kell mostantól engedét kérni az építési hatóságtól. Ez ismerő a hazai homlokzatok és kerítések helyzetét, rettenetes mit indul, indukál, és a műanyag ablakban érdekeltek, műanyag nyilázárók értékesítésben érdekeltek, ügyeibe sem szólhat bele mostantól hatóság. És a másik pedig, amit még nem ismerek részletesen, egy bizonyos értékhatár alatt, nem kell hatási engedélyt érni. Tehát innentől annyi, a, nem csak az útmenti menti kereszteknek, de a kisállomásoknak, a gazdasági épületnek, mind olyan épületnek, ami esetleg egy kultúrtörténeti értéket képvisel Magyarországon. Ez a két változtatás olyan mértékben képviseli a befektető érdeket és kevésé az ország fenntartható fejlődését szó a fenntarthatóban, hogy, hogy egyszerűen uh, én komoly tragédia erőszelét látom, és hogy ha mód lenne befolyásolni a kormányváltás után a kormány, akkor azt na ezt vonja vissza. Mert egyszerűen itt most ezt fog szabadulni, még nem érezzük, de el fog szabadulni az őrület. Hát, igen, Vladányi János végszavazat nekem. Szerintem ez így, ez így, ez így megy, hogy az önkormányzati és a civil uh, dolgot így párhuzamosan tárgyaljuk, és akkor én most először az önkormányzatira uh, szeretnék, ott szeretném folytatni, a Ladani János abba adta, hogy egy hát nyilván addig fog fönmaradni ez az önkormányzati rendszer, uh, amíg lesz mit ellopni. Tehát a, a... mondjanak nekem egy olyan... Elég sokan vagyunk a teremben. Mondjanak nekem egy olyan önkormányzati akciót, amikor az önkormányzat rájött, hogy hogy van egy területe, egy épülete, vagy egy zöld területe, ami mondjuk jelenleg értéktelenebb, de, de mondjuk belterületbe lehet vonni, tehát egy készfeltartással meg lehet tisztszerezni az értékét, vagy, vagy hát városi példát is lehetne mondani, és akkor ezt az akciót az az önkormányzat, amelyek nem létezik, tehát nincs ilyen Magyarországon, ezt az önkormányzat mondjuk a saját hasznára, úgy értve a közösség hasznára viteleztek itt. Ha egy példát mondanak a 20 év alatt, erre mondjuk vannak ilyen, ilyen mitológiai meg, meg bibliai ugye példázatok, példaveszédek, amit biztos sokan, sokan jobban tudnak, mint nálom, hogy egyetlen egy igaz ember, egyetlen egy igaz önkormányzatot mutassanak a húsz év alatt, és akkor az önkormányzati rendszert esetleg mondjuk meg lehetne menteni meg a bennük levők lelkét, de nem, hát ez volt a norma, ugye az eredeti tőkefelhalmozás. Nyugodtan a 90 évi, 65-ös törvény, az önkormányzati törvény mellé nyugodtan a 88 évi hetes elnézést, hogy jogász szerint még számokkal is jobbálódzok, ugye a társági törvény is épp azt szolgálta, hogy hát uraim, szabad a rablás, aki élelmes, az, az most szedje meg magát, és ez nyilván amíg lesz még mit eh, hát elsíbolni így a, a közvagyonba. Addig, addig valószínűleg az önkormányzati rendszer alapstruktúrája nem fog, nem fog változni. Ami a civil, civil ellenállás lehetőségeit, ugye visszatérve kérdésedre, hogy, hogy, hogy mit kéne megtanulni, hogy ezeket a végtelen, bonyolult, nyilván nem véletlenül bonyolult településrendezési hát, folyamatokat meg lehessen érteni. Ugye nekünk volt Két szlogenünk, hogy tisztázás és hálózatépítés. Tehát nyilván eh, kell egyrészt egy, egy borzasztó eh, bulldog szívóság, nagyon sok civil szervezet ennek. Ez kifejlesztette ezt a képességet, én úgy látom, akikkel az elmúlt 15 évben eh, kapcsolatom volt. Nagyon sok van közöttük, aki. Eh, igaz, hogy nincs meg a, az a három diplomája, vagy, vagy eh, akadémiai tagsága, ami mondjuk a, a jól fizetett ellenfeleknek megvan a beruházó oldalán, de mégis az utolsó kis saj is összeszedi, rendszerezi, megy, kérdez, és, és tisztázza a dolgokat. Lehet, hogy évekig te, tart neki, nagyon sok példát tudnék erre mondani, de a végén ő lesz a, a, a tudás birtokában, és innentől kezdve nagyon veszélyes lesz, és ugye a, a hálózatépítéssel folyik ez a dolog együtt, tehát olyan kapcsolatokat alakít ki közben, olyan sok embert megkérdezés, olyan sok embernek a bizalmára számít, és olyan sok emberbe megbízik, tehát én ezt egy nagyon jó, jó folyamatnak gondolom, én is látom persze, hogy, hogy van gond a civilekkel, sokszor elfogultak meg, meg hangosak, Bolond is valószínűleg az átlagnál több van közöttük van, amelyik már egyébként tevékenység közben bolondult meg, tehát azért ezt, úgy, úgy, azért ezt a javára kell írni, de minden esetre egy nagyon komoly erőt látok a, a, a civil a, a, szektorban, ami például így az önkormányzati ügyekben a, a, sokszor segít. Van, hogy ideig óráig, de vannak, vannak azért győzelmek Elnézést kérek, hogy közvetlenül egy órája beszéljenek. Uh, azt gondolom, hogy, hogy nem feltétlenül most, de lassan rá kéne térni, hogy köszönöm, az itt ülöknek is van, van hozzá szólóvaló figuránk, két percre, de meg a. a két nem tóni. Tóni. tudom, mert esetleg ennek a második pillanatnak már megszólalni is. Én utolsó adnék szót, csak utána a. Nem úgy, hogy én gondoltam. Nem? hogy én Jó, akkor viszont tényleg következik az, amit magam is gondoltunk. Megbeszéltük, hogy képerces hozzászolásokat, illetve kiérdéseket, akinek <gül> a valami szívétnek nevészetük. A csengő az összetvizésekel kerül, és a végét a kalapács között időt tessék. Akkor tessék, kinek van hozzá. Szeretnénk készülni. <gül> Szelecské vagyok az első körülhetően kormányzatot. Választottak be a bizottsági elnöknek már 90 októberében, 16 évig voltam ott, és egy sikertörténet van, amit szeretnék azért megosztani, hogy a társasházak felújítását 95-től úgy viszik, hogy 50-80 vagy 100 milliót ad a önkormányzatunk, ami elég kicsit, akkor, hogyha a másik felét ők leteszik a, a, a társasház, és segítünk, hogy a főváros és megkapják a támogatást, ami 20-20-40 és így sikerült sorra-sorra felújítani a, a társaságakat. Ez még most a legutolsó alkalommal is megy, és így szépítjük a kerületet. Ez egy ami az nem kellett, mondjuk, veszekedni a többi önkormányzattal. De még egy kérdést bedobnék. Amikor megválasztottak bennünket, láttuk, hogy van ott a Csalogány utca, jó széles utca, és az volt az elképzelés, hogy itt a majd egy közúti út átmegy a Duna alatt, mm. és segítünk arra, hogy nem a hidakat tűnjük el. Most látjuk azt, hogy mindenki szenved attól, hogy a Margit-híd, a Szabadság-híd le van zárva, és aki Obudáról jön, az fél órán keresztül ér el a Láncidig az autójával, és ez meg ott van szélesen. Két épület van csak, ami belóg ebbe a széles helyre. A mentők éjszaka, én ott lakom, mennek, mert nem, nem tudnak előre haladni, amiatt a két épület miatt, de a többi az jó széles lát. Erre nem gondol senki a város részélre, hogy ezt megcsinálják. Szerintem egyszerűbb lenne, mint a föld alatti megcsinálni, ami szintén fontos volt, de egy közúti átmenetet megcsinálni ott, ami volt már ilyen terv. Ezt szerettem volna még bedobni, Gondolom, hogy el rajta. Köszönöm. Én szeretnék, hogy akkor, Én szeretnék. Pontársébet vagyok. Idáig a civil szervezetekről beszéltünk, de én úgy gondolom, hogy ha... Tehát ez volt az a... Beszélgetés, és ennek a végét most már nem hallgatjuk meg, mert következnek a hozzászólások. Egy kicsi csalódás volt a számomra a hozzászólásoknak a témaválasztása, de igazából nem csodálkozom azon. Volt egy olyan érzésem, és ezzel tényleg senkit meg nem szeretnék bántani, hogy mint egy ilyen lakossági fórumon, amikor az emberek elmondják a véleményüket, hogy kiszabadul belőlük. És értelmes és jó gondolatokat tettek hozzá. Tehát igazából ez a része, én azt hiszem, hogy semmiféle kritikát nem érint. Az együtt gondolkodásnak a, a mi volt az, ami még ebben a beszélgetésben nem jött létre. Tehát, a, tehát a, azt mondom, hogy ami a mi beszélgetésünknek van egy nagyon pozitív oldala, ennek a dialógusnak, és ez pedig az, ami, amit hallhattak és elhangzottak rendkívül izgalmas és érdekes és, és fontos gondolatok. És a másik pedig az, hogy, hogy hogyan, hogyan értsük meg, vagy hogyan tudjuk bevinni azt a gondolatot, hogy hogy ezt, hogy ezt elkezdjük alkalmazni. Ez valószínűleg egy sokkal hosszabb tanulási folyamat, aminek hát persze mi magunk is része vagyunk, és ezt mi is csak hát, tanulgatjuk. Ez a felvétel is bizonyítja, hogy a dialógust tanulnunk kell. Még nem tartunk ott, hogy valódi dialógust mm -hmm. tudjunk csinálni. És ezzel a tanulás, ez mindenkire értenő hazák nagyjaira is amint illusztrációt ha hallhatunk belőle, mert amiről beszéltem, hogy több szintje van ennek a dolognak, hát itt a legalacsonyabb szint jelenik meg a meggyőzés, vagy sőt, még rosszabb a leggyőzésnek az tudja, hogy én jobban tudom, mint te, nekem igazam van, kész, neked nincs. Tehát ez nem dialógus, vagy, vagy legfeledt csak az első lépés abba az irányba. És ebből automatikusan következik, hogy akik ott ültek a hallgatóság, ők is elmondták a saját szövegüket, amit hoztam magukkal. Tehát nem történt meg az, annak gondolatnak az átugrása, amiről beszéltem, hogy annak a mentén kezdjünk közösen gondolkozni, hanem kikim mondta a sajátját. Most erre mondjuk az a lakossági fórum, és erre mondom én azt, hogy a, a dialógus tanulni kell, és hogy az elmúlt húsz évnek a ős bűne, nyugodtan merem mondani az, hogy nem volt elég húsz év ahhoz, hogy a dialógusból egyről a kettőbe jussunk ezen a téren. Töképpen amikor én azt mondom, hogy lakossági fórum, akkor nekem ezzel az, az a mondjuk negatív észrevételen van, hogy az emberek elmondanak egy valós problémát, de nem az ül ott, akinek meg kellene hallgatnia, nagyon sokszor, hanem valaki ott ül is, igen, igen, értettük a problémát, vagy egész egyszerűen például ebben a mostani beszélgetésben egyáltalán nem azok ültek ott, hiszen meghívottak, nem az önkormányzat döntéshozói voltak, hanem maguk is ugyanazon az oldalon álltak. Tehát itt, itt lehetett volna valami másról beszélni, arról például, hogy, hogy, hogy mi, mint civilek, milyen fajta más megközelítéseket találhatnánk arra, hogy, a, hogy ne csak tüntetéssel, meg, meg tényleg már szinte erőszakkal kelljen a, a véleményünket világra hozni, hanem, hanem part, igazi partnerek lehessünk egy, egy, egy társadalmi hát dialogusban. És a, a civileknek a ez az ilyetén szerepe, ez a közéleti szerepe ez tulajdonképpen a demokrácia torzulásának a következménye. Ha valódi demokrácia lenne, az eredeti értelmében, ami népulalmat jelent, vagy nép részvételt jelent, akkor egyszerűen nem lenne szükség, hiszen a képviseleti demokrácia az azért van, van szükség a közvetlen demokráciával szemben, ami az a közvetlen részvételt jelenteni, mert nagy tömegek esetében ez technikailag megoldhatatlan, és ezért hát képviselőt küldenek megfelelő képviseleti szervhez, akinek úgy a kötelessége képviselni az ő, ő megbízóknak az érdekeit. Minthogy az esetek eléggé számott tevő részében ez nem így történik, hanem lényegében négy évenként figyelünk oda a választópolgára, ezért kínjúbban a választópolgárok két választás között megpróbálják így módon a hangokat hallatni, érdeküket érvényesíteni, ami egyébként normál körülmények között nem így kéne menjen, hanem benne a demokrácia intézményei között. Uh -huh. Igazán a civil szervezetek azok ilyen eredetileg ilyen klubok voltak, akár a, a találkozásnak a színterei, kártya, vagy éppen sportklub, vagy, vagy dalárdal, vagy szóval lehet sok minden vagy kör, vagy szóval sok minden ilyesmi, ebből, ebből fejlődtek ki, és ez lenne igazándiból a, a terepe a, a, a civilségnek, nem pedig a közélet hiányosságainak a betömködése, vagy, vagy annak a, a Pótlása, de akkor azt ami... kéne vető tömködnie. Hát ö, maga a rendszer működik rosszul, ahogy Valány János most idézem, az egész úgy rossz, ahogy van. Hm. Ez ö, most hát, nem én, én mondtam ki Az ideges, hogy azért a világban elég ö, sok hely, nem nagyon sok helyen, azért az ország többsége egyáltalán nem demokratikus, még talán annyira sem, mint Magyarország, de... Igen, sok helyen azért vannak egészséges megoldások és kísérletek. Igaz, hogy ez talán egy kicsit türelmesebbnek kell lenni, talán egy kicsit bizonyos dolgokra több időt kell engedni, és esetleg ö, ö, még ez pénzbe is kerül, hogy az embereknek a véleménye valóban a döntésben érdemben megjelenjen, mert sokkal többet kell beszélni, sokkal több embernek lehetőséget kell adni, hogy részt vegyen a, a döntésben, és ennek, ennek a módja lehetséges, de Magyarországon ebből még a, a, a hatalom semmit nem ismer gyakorlatilag, most nem Akarok ugye ráakaszkodni erre a, a, a, az érzére, hogy ugye ezt a nemzeti együttműködésről szó határozatot ki kell rakni, hát ez édes kevés, hisz tulajdonképpen azt hát, kell mondanom, mint, hogy Amikor el kell énekelni, a várkémnulsz minden óra szóval, szóval ugyanaz. Ö, a... én, nem, én nem vagyok, én jónak gondolom azt, hogy hogy kellene ez a nemzetközi, hogy nemzeti együttműködés, és tulajdonképpen én azt hiszem, hogy a szándék körülbelül az, mint amikor egy vállalatnál kitűzik a, a vállati missziót a falra, hogy az emberek a közigazgatásba vagy a kormányzatba az emberek emlékezzenek arra, hogy nekik erre van egy külön kötelezettség. De szerintem ez a határozat ezt rendkívül homályosan tartalmazza. Tehát e, igazából ez egy ilyen jó szándékúnak mondott, de elég szerencsétlen kísérlet. Tehát, és itt a, a metódussal nem sok példa van, de mondok valamit, csak hogy, hogy, hogy lássuk, hogy lehet valamit csinálni. Itt éppen tegnap láttam egy olyat, hogy az új zélandi rendőrség... Ott, ott ugyanúgy ugyan, mint az Angliában, nem viselnek fegyvert a közrendőrök. Ott is olyan rómoztak moztag, mi is, átlagrendőrén nincs fegyver. És ez egy nagyon régi hagyomány ott is, és fölmerült annak a, a kérdése, hogy ezt ne változtassák-e meg. És azt csinálta a belügyminisztérium, aki a rendőrségnek a honlapját is kezeli, hogy létrehozott egy úgynevezett vikit, egy olyan felületet, a, az interneten, ahol bárki belmeltett, és bele szerkeszthetett a törvényjavaslatba. Tízezrek szerkesztettek bele, és az ebből létrejött törvényt fogadták el, ami egyébként azt tartom azt, hogy maradjon meg a, a, a fegyverviselés tilalma a, a közrendőrnél, de ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy, hogy ez nagyon modern, de mégis döbbenetesen csodálatos, hogy egy működő ö, formája az együttműködésnek. hát Mondjuk lehet, hogy magyarországon, ahol kevesebb embernek van interneten, nem ez feltétlenül a, a, a legjobb metódus, de egy példa arra, hogy... hogy ö, lehet, lehet egy kormányzatban vagy egy, egy döntéshozóban annyi bátorság, hogy akár tízrek véleményét megengedi. Ez csak egy példa, uh -huh. csak arra, hogy semmi nem lehetetlen, csak mondjuk a gondolatilag el kell jutni arra a szintre, hogy ezt az ember egyszer megpróbálja legalább. Hát erről van szó, a technika akár jóra is, technikát Igen. Akár jóra is lehetne használni. Igen mert alkalmas arra is, hogy óra is használjuk. A technikai lehetőségek nem már, már megvannak, is, nem, és most már egyébként ez sok egyszer ember egyszer, eléri segíg. az internetet, többség most már eléri. Igen. Tehát nem ezen múlik, inkább az akaraton, és visszatérve a, a műsorra, ami elhangzott, a, a, a, arra a beszélgetésre. a indított Rádai Mihály, az a, a, a alapkérdés az volt, hogy az elmúlt 20 éve tekintve a civilek, a civil beleszólásnak az érdemi hatása az mennyivel men, mekkora volt, mennyire használtuk ki ezt a történelmi lehetőséget, és erre a válasz az volt, hogy, hogy egyre rosszabb a helyzet. Tehát nem hogy javulna, hanem romlik. Ebből persze üzleti körök érdekei kőkeményen megjelennek, akik a saját szándékokat tűzönyvízen keresztül hajtják, és újabb és újabb uh, ilyen, ilyenek vannak, ahogy az üzlet megy előre, és, uh, és itt nem kívánatos egész egyszerűen, hogy most bárki bele pafázzon ebbe, hogy most uh, a pénzé mit akar csinálni. Tehát el, eléggel leszimplifikálódik a, az egész mindenség, amit gondolunk, hogy ilyen nagyon cizellált rendszer tudna működni, én bunkosbont szintig lemegy a, a végén, és mindig van rá ember, akár a engedélyezésben, akar a végrehajtásban, akár tervezésben, aki ezeket rendben meg is csinálja. Tehát erre mondták azt a beszélgetés részevői, hogy a helyzet nem javult, hanem romlott, és ez rendkívül nagy hiányossága az elmúlt 20 évnek, hogy igazándiból egy demokráciát reméltünk a népi demokrácia után, egy, egy valódi demokráciát, de a népi demokrácia után egy üzleti demokrácia következett be, tehát meg egy ilyen, egy ilyen szűkített értelmezése a, a demokráciának, és ebben az üzleti demokráciába a civil egy gyakorlatilag légüres térbe kerültek. Pedig, és azért jegyezzük meg, hogy a törvények nem erről szólnak. Hát a részben uh, még csak erői szólnak ráadásul helye közel. Hát Itt igen. volt emlegetve egy ilyen. A lukak lehetőséget. Itt emlegetve pont igen. egy uh, rendeletet, amelyik uh, szinte a lovak közé dobja a gyeplőt, tehát bárki bármit építhet, nem be se kell jelentse, vagy éppen csak be kell jelentenie. Tehát még csak utána is mentek ráadásul, sőt, amiről többször esett szó ebben a műsorban, hogy nem csak központi jogszabályok vannak, hanem helyiek is, sőt, több a helyi jogszabály, mint a központi, mármint az állami és a központi önkamát szféráról beszélek, és az önkamátok futószalagon hozták meg a a rendelési terv módosítási rendeleteket, mert hogy jött egy pénzes ember, aki valamit építeni akart, nem félt bele az önkamát által elfogadott rendelési tervet, tehát az a saját tervébe nosza módosították. Tehát ez, ezek futószalagon mentek, és, és még mennek ma is, tehát gyakorlatilag ezek a ö, rendeletek ö, én gumiból vannak, hogy így mondjam, és maga a város tervezésnek a, a léte, léte, vagy az értelme ö, ö, vészel ezekbe, mert hiszen, ö, m, hát ö, erre már mondtuk valamelyik adásba, hogy... Ö, kicsit olyan, mint a karinti figyes diétája, amit ő szigorúan betartott két étkezés között. Hát körülbelül itt tartunk a jogszabályoknál is, hogy most már a központi, tehát az állam által meghozott jogszabályok is mennek a, az események után. Meglátjuk, hogy az elkövetkező időben ezen a téren lesz-e érdemű változás, és milyen változások lesznek. Két hét múlva jön ismét a nagyvárosi dilemmák, addig hűsőjelek. És jó nyaralást kívánok Nyilajának. addig is mindenkinek. És ne felejtjék, hogy ezeket a műsorokat az interneten mindig meghallgathatják, utólag is. Két hétig a civilradio.hu ang archívumában találhatják meg, és utána pedig a műsorunk blogján nagyvárosi.civilradio.hu cím alatt meghallgathatják akár újra és újra, és nagyon fontos, hogy talán nem is azt fogja akarni meghallgatni, aki hallotta a műsort, hanem nyugodtan ajánlják másoknak, hogy nem maradnak le, meghallgathatják, és ezen a blogon ráadásul még a véleményüket is elmondhatják. Viszont